Вона тут же запросила мене на свій день народження, що відзначався 20 листопада 1969 року. Забігаючи наперед, скажу, саме на цей день ми поклали і початок нашого шлюбу. Бо після скромної вечірки в адміністративному корпусі поїхали до мене і вже ніколи не розлучалися, якщо не брати до уваги наших тюремних років. Якось не пригадую, з якого саме приводу в мене зібралися друзі Олега. За столом, крім Олега і Світлани, сидів Вадим Бойко та ще кілька наших юних гостей. Був також Валерій, що любив тертися біля старших. Раїса трималася просто і природно. Діти до неї доволі швидко почали звикати. І тут увійшла Адамівна. Десь через півгодини вона вже зорієнтувалася, які відносини були в мене з Раїсою, відразу ж спохмурніла і заквапилася додому. «Куди ви? Лишайтеся?» Почав я умовляти сваху тут усі свої. Не можу, поїду. Ну, раз так, дозвольте, ми проведемо вас на зупинку. Адамівна промовчала. По дорозі до шосе ми з Раїсою намагалися якось розважити сваху, але це нам не вдалося. Вона була мовчазна й похмура. Більше я її ніколи й не бачив. Десь, мабуть, через три тижні серед ночі, коли всі спали, вона повісилась у ванній кімнаті. Її чоловік, Євген Володимирович, який любив рибалити, навідувався до нас щотижня Власне не стільки до нас, як на озеро Згадувати про Адамівну він не любив Та все ж одного разу мені вдалося навернути його до розмови про цю трагедію Останні роки ми, по суті, не були подружжям, сказав Євген Тільки жили під однією стелею У неї був коханець, обіцяв одружитися, але вибрав іншу Ну от, як бачите але того вечора в нас не було особливих причин клопотатися долею свахи. Ми клопоталися власною долею. Попрощавшися за Дамівною на зупинці автобуса, повернулися додому. Раїса була зосереджена в собі, видно, розмірковувала про щось своє. «Про що ти думаєш?» – запитав я. «Про тебе». Відтак призналася в намірах, котрі досі не висловлювала. «Гаразд, приймаю твою пропозицію. Ти ж, здається, хотів, щоб я вийшла за тебе заміж, так чи ні?» Пригорнув її, поцілував, звичайно, так, я вдячний тобі за ці слова То й був початок нашого шлюбу Згодом я запитав у Раїсе, де ж твої діти? Чому ти ховаєш від мене дітей? Такі гарні хлопчики В добрих очах Раїсе заграла із Криста Лукавенка О, без дітей я тобі не потрібна? Вибач, я пожартувала То були діти мого брата Довго я докоряв їй за цей жарт Та все ж було ясно Нарешті я вибрався на чистий берег. Дорога через болото скінчилася. Дисиденти Порозуміння Не просто було нам із Раїсою розпочинати нове життя. Багато лишилося острахів, навіяних попереднім досвідом, особливо в мене. Я мимоволі озирався на свої шлюбні невдачі, дошукуючись відповіді. А чому це вона, така молода і гарна, зупинила свій вибір на мені? Адже ж я її не пара. Поруч зі мною вона виглядає моєю дочкою. Так воно й сталося одного разу в Обухівськім автобусі, коли ми їхали з Києва до Кончі. «Коля», – звернулася до мене Раїса. Молода жінка, що сиділа неподалік, глузливо засміялася. «Нічого собі, Коля!» Раїса вдала, що не почула, і далі називала мене Колею. «Я порадую їй при людях називати мене Миколою Даниловичем». Коли я вже надто дошкуляв Раїсі своїми сумнівами щодо її щирості уставлені до мене, вона без роздратування, але доволі твердим тоном зауважувала. «Опікшись на молоці, дмухаєш на воду. Я бачу, мені доведеться спокутувати гріхи всіх своїх попередниць». Так воно, власне, і було. Мої сумніви стосувалися жіночої природи взагалі. Я зробився аж занадто недовірливим. Отож, коли Раїса виявляла нетипові риси характеру, вона, як ніхто, вміла бути безкорисливим другом. Я знов і знов до її вчинків ставився з підозрою. Не знаю, чим би це завершилось, якби вона, розуміючи, звідки походили мої оті сумніви, не озброїлася терпінням. Райса вірила, що це згодом менеться. Треба лише повибирати колючки з моєї душі. Саме цим вона й зайнялася. І не без успіху. Фін та жінка, якщо вона навіть усвідомлює свою провину, доволі небезпечна жінка. «Не вдаючись у деталі, скажу. Євгенія чимало попсувала крові Асі, намагаючись відтрутити її від мене. Не думаю, що це було головним у рішенні Зельдич порвати стосунки зі мною, та все ж мало б певне значення».